Testament Cu inim de mireazmă și ciment, Cu sânge care speră și se teme, De unde curgem, din ce fund de vreme, Din adâncim străvechi de testament? Ce legi de fier, ce taine și blesteme Ne împing spre un pisc de azur fosforescent, Sau ne mrâncesc cu fierber de torent În spurcăciuni holbate să ne cheme? Că moștenim și lanțul ce ne frânge, și visul fâlfuind ca un stindard. Și dacă des cu tiflele-i Satan satana scoate limba printr-un gard, O clipă îngenunchează în noi și plânge un Dumnezeu cu lacrim care ard.